Rețeta preferată de Antonio Amuri Soția mea face una dintre cele mai minunate prăjituri din lume. Doriți rețeta acestei prăjituri? Îmi face o mare plăcere să vă comunic! Luați o formă cât mai mare Goniți câinele din bucătărie Eliberați masa de cuburile pe care Lorenzo le-a lăsat împrăștiate Apoi ungeți bine forma cu unt și pregătiți stafidele Luați făina și cântăriți cam 200 de grame Smulgeți punga din mâinile lui Lorenzo și măturați făina risipită Cerneți făina și adunați mașinuțele lui Franco de pe jos Căutați un castron în care să bateți ouăle Spuneți-i Robertei să aducă ouăle din frigider Ștergeți cu o cârpă locul unde le-a scăpat din mână și luați-vă singură altele Trimiteți-l pe Franco să răspundă la telefon, apoi mergeți și vorbiți personal după ce ați șters untul și făina cu care e mânjit receptorul. Întoarceți-vă în bucătărie. Scoateți din mâinile lui Roberto tava cu făină și ouă. Spălați-i mâinile. Spuneți-i Robertei să meargă să vadă cine sună la ușă. Spuneți-i lui Franco să meargă să vadă cine sună la ușă. Mergeți dumneavoastră! Ștergeți făina și untul de pe clanță. Întoarceți-vă în bucătărie Acum, în forma unsă Se află o grămadă De sare Scoateți-o și luați cutia cu sare Din mâinile lui Lorenzo Spuneți-i Valentinei Să nu-i mai dea nimic de mâncare Javrei care a terminat deja O parte din amestecul de făină și ouă Luați alte două Ouă și deschideți Alt pachet de făină Spuneți-i lui Lorenzo Să nu se mai joace în Făină, plezniți-l Consolați-l Cereți iertare Dați-i un castronel Cu făină și un pahar cu lapte Lăsați-l să-și facă și el prăjitura lui Reîntoarceți-vă la forma Dumneavoastră Scoateți din ea mașinuțele Lui Franco, urlați Franco! Și amenințați Că îl veți băga la internat Ungeți cu unt Altă formă Alergați după Roberta care a luat stafidele. Încercați să găsiți drojdia. Telefonați băcanului să vă trimită un alt pachet de drojdie. Mai ștergeți încă o dată receptorul. Întoarceți-vă în bucătărie unde acum totul este împrăștiat pe jos, iar Lorenzo își vede de treabă, plin de făină până în sprâncene. Rugați frumos câinele să lingă stafidele și tot ce se mai află pe mozaicul bucătăriei. Comandați la cofetar una din acele bune prăjituri cu stafide cărora el le știe secretul. Ați ascultat monologul Rețeta preferată de Antonio Amuri. A interpretat Sandu Emanuel Barbu. Înregistrare din anul 2013.